«Гірко чути, донечко, що твоя цікавість завела тебе так далеко. Тепер ти взяла участь у змові». «У змові?» – вигукнула Анна. Це слово розхвилювало її. Болин помітив це. В якоїсь миті він забув, що його донька – ще юна дівчинка. Перед ним стояла запекла інтриганка, яка звикла до життя при дворі і вміла в усьому знаходити вигоду. Йому слід було негайно вгамувати її, поставити на місце». І сер Томас розповів, що Брендон, наважуючись на зв'язок із мері, діяв за наказом короля Генріха, і він сам, як посол, знав про це і навіть сприяв зустрічі коханців. Тепер нехай Анна добре подумає, у що вона вплуталася. Вона – донька англійського посла, піддана Англії, як і всі болини залежать від волі Генріха Тюдора. Генріха, а не Людовіка Французького». Тому Анні варто приховувати те, про що вона довідалася, інакше. І він знову нагадав, що вони піддані іншої країни. Отже, Франція з її двором, звичайними і проблемами, повинні хвилювати їх значно менше, як не повинно обходити і те, з ким спить королева Франції. Тому вони обоє, батько і донька, будуть обачними і триматимуть язика за зубами, якщо не хочуть бути втягненими в державну зраду. Державна зрада. Які страшні слова. Анна так чітко уявила сокиру ката і плаху, і, мимоволі, погладила рукою свою довго тоненьку шию. Якесь безглузде предчуття. Фізично відчутне. Так, батько правий. Але, Боже, всемогутній, що б він сказав, якби довідався, що його донька і так уже втягнена в інтригу? Що вона одержує гроші від гріньйо. І вона почала старанно уникати гувернера Франциска. По суті, Анна була ще зовсім дитиною. Вона злякалася і не розуміла, що, не кажучи, Гріньо дала йому всі підстави думати, що їй щось відомо. Він же підстаріг її одного разу, коли вона бігла за дорученням королеви. Причаївшись за дверима, Гріньо піймав її за руку, затис рота і затяг до маленької кімнатки на очах у незворушного бородатого швейцаря, котрий стояв на варті. «Я думаю, мадмуазель, нам є про що поговорити?» – спокійно сказав він, простягаючи фрейліні скриньку, яку вона з переляко опустила. Анна стояла перед ним злякана, бліда, міцно притискаючи до грудей багато оздоблену скриньку із причандалям для шиття. «Мені нічого вам сказати, месір. А королева чекає, мені треба поспішати». «У такому разі, чим швидше ми все залагодимо, тим худчіше ви з'явитися до своєї пані». Він швидко зрозумів, що дівчині щось відомо. Вона нервувала, виривалася, йому навіть довелося пригрозити їй. Мовляв, якщо вона не коритиметься, він знайде привід, щоб доповісти її величності. Як платив її фрейліні за деякі відомості, і кар'єра Анни закінчиться. Вона ледь не розплакалася, але твердо стояла на своєму, запевняючи, що її величність поводиться ідеально, вона дружить із Клодією, проводить багато часу з королем і майже не бачиться з герцогом Саффолком. Замовкла, зрозумівши, що бовкнула зайве. Отже, справа у прекрасному герцогу, спокійно підсумував Гріньо. Але ж ви самі натякали мені про нього і королеву. Хіба, щось не пригадую? Мило посміхнувся Гріньо І одразу став серйозним Не робіть дурнець, А Ви в моїх руках І якщо королева довідається Вона не повірить вам Палко вигукнула Анна Я ж зі свого боку повідомлю їй Як ви зваблювали мене грошима Вмовляли І готовий умовляти, як і раніше Перервав її Гріньо А також готовий запевнити Що поки за вас заступається анголем вам нічого не загрожує, вас шануватимуть і поважатимуть при його дворі, де для вас завжди знайдеться місце. Якщо король Людовик помре, а це може статися в будь-який момент, тоді Марія Англійська вже не буде королевою, і вас повернуть в Англію у провінцію. Так, для Анни багато важило життя при дворі. А становище мерії справді могло змінитися, якщо Людовика не стане. Що ж тоді буде з юною Фрейліною? Куди її відправлять? Життя ж при Франциску й Маргариті Анголемських обіцяло блискучі перспективи. Та було ще щось – родина Анни, честь дому Болинів. А їх Анна, хоч і жила тривалий час окремо, ні за що не хотіла зраджувати». Гріньйо читав по обличчю дівчинки, як по розгорнутій книзі, і зрозумів, що Анна панічно боїться відкритися. Звичайно, він може зламати її майбутнє, відкривши, що вона була його шпигункою, розповівши, про що довідався від неї. Але вона йому ще потрібна, втім так само, як потрібно довідатися, що саме їй відомо. Він майже здогадувався, що. І в гувернера був ще один спосіб підкорити її, не ж він платив її покоївкам і знав усі маленькі таємниці самої Анни. Він раптом різко вирвав у неї скриньку і, не відпускаючи лівої руки, зірвав з неї тонку шовкову рукавичку. Анна і отягнутися не встигла, як він підніс до свічки її руку з потворним шостим пальцем. А що, коли я розповім про те? Про це диявольська мітка. Цього відростка на руці цілком достатньо, щоб вами зацікавився духовний суд, щоб вас звинуватили у стосунках із дияволом і почали дізнання. А що говоритимуть про вас усі придворні? Ці дами, котрі, наслідуючи модницю Анну, носять рукав аля ля болін. усі ці кавалери, які так хотіли танцювати з гарненькою фриліною, сам герцог Франциск, котрий приділяв вам стільки уваги. Їх знудить Святі житсі палитимуть вашу руку розпеченим залізом Поки диявол не вилетить з вашого тіла І... Він замовк, зрозумівши, що залякав її вже достатньо Анна була напівнепритомна Слабко стогнала, навіть переставши вирватися Гріньо обережно посадив її на підвіконня Вмить перетворившись із мучителя на доброго друга він обійняв її за плечі, віддав рукавичку і сказав, що приховуватиме все, якщо він навіть простяг їй прикрасу, емали в оброшку у формі зірки, що облямовувала справжній гранат. Ах, ця брошка просто дивовижно виглядатиме на корсажі Анни. Хочете, я підкажу вам, дитино моя? Мене зацікавили нічні візити Лізі Грей, про які мені повідомила мадам Дюмон. Лізі ж не зустрічається більше з паном Демон Морансі. Однак у Шерка навіть розповіла мені, що зробила їй одну послугу.